Витріщивши блаженні, зачаровані очі на дівчину з календаря, у вухах мені дзвеніло, кров билася об скроні, серце щасливо завмирало, здавалося, ось ось зупиниться. А за спиною вже підхихикували, і хлава займалася гнівним рум'янцем та кусала губи. До зали заходив директор школи з почтом. Мене смикнули за куси й бавовняний піджачок і, мавляльку поставили в стрій. Але і шереги я бачив лише клаву по той бік паркетної ріхи, на лискуче плесо якої уже випливав директор, промовляючи щось значуще і вагоме про весну, дисципліну і зовнішній вигляд старшокласника. І тільки коли директор зупинився між мною та клавою. Я заважив його чорну бастонову пару, його кроватку з посрібленою защіпкою, його пильний, строгий і обурений погляд. Ще мить і я попросив його ступити крок у бік, аби не застив від мене дівчину з календаря. Я вже ворухнув пересохлими від зворушення губами, і тут до моєї свідомості нарешті пробилося різке. Сердите. Решето, я наказав вам вийти із строю. Є слухняно, мов автомат, ступив два кроки вперед. Директор з проквола пішов округи мене і, виписавши Еліпс, загримів. Ви, решето, коли в останнє стриглися? Я мовчав, приходячи до тями та дерев'яніючи від давкого сорому що брав мою паленіючу голову в залізні обручі. А по шерегах дев'ятикласників котився смішок, а Клава осудливо дивилася на мене крізь крижинки окулярів, а директор металево-вгідливим голосом роздягав мене перед трьома сотнями очей, що раділи з несподіваної вистави. «А покажіть, Норешото», Руки. Я покірно підняв руки з тремтячими белинками пальців, на яких, мов на перстки, швачки, гузирилися довгі, аж з широкими темними берегами нігтів. Після зимівлі в снігу, на ковзанці, директорові, як і мені, не стало чим дихати. Я забороняю вам, решету в такому вигляді з'являтися в класі. Ні, тільки подивіться. Поверніться. Поверніться, хай помилуються. Хіба це учень дев'ятого класу ерійської школи? Це, даруйте мені, опудало на коноплю. Ти б хоч дівчат соромився. Парубок без п'яти хвилин. Ідіть, решето, геть, і хай це стане наукою кожному, хто своїм неподобним виглядом ганьбить честь і славу нашого колективу. Не підводячи очей, перечеплюючись на рівному паркеті, я подибав на дерев'яних ходулях через актову залу і вискочив на скупану у сонці вулицю. О, після такого падіння, такого сорому на клавених очах, залишилося зіграти останню сцену земної трагікомедії «Покінчити з життям». Мені було чорно в очах, А крізь чорноту мерехтіли, Облямовані весняною поливою, Наче затемнене сонце, Короною тіні живого світу, Чужого, далекого, Незрозумілого мені в його телячій радості І буденній метушні. Я йшов крізь нього, наче крізь дим, Дим смішних ілюзій, Земних приваб, Дим дитинних надій, сподівань на майбутнє, Ішов важко, але вперто і зречено, З холодно-прозірливим зламом пухких хлопчачих вуст І замкненим від людей на всі замки світу обличчям. Гуркіт автобусів і машин, Шерехт підошовав асфальт, Буденність людських голосів, і вереск очманіло її проти пладітвори Пливли повз мене, Як пропливають сірі оболоки туману І вже війнуло духом розімлілої землі.